Фредрік Бакман. Тривожні люди. Розділ 32. Допит свідка. Дата 30 грудня. Ім'я свідка Естель. Джим. Мені справді шкода. Ми постараємося, щоб ви якомога швидше повернулися додому. Естель. Та що ви? Все гаразд. Мене це навіть трохи збадьорило. Якщо вже говорити відверто, коли тобі майже 90, не так багато цікавого відбувається. Джим. Ну, так, так, звісно. Що ж, почнемо з того, що мій колега попросив показати вам цей малюнок, який ми знайшли на сходовій клітці. На нашу думку, на ньому зображена мавпа, жаба і лось. Ви впізнаєте малюнок? Естель. Ні, на жаль. А ви впевнені, що це лось? Джим. «Не знаю. Я і справді не знаю. Але це не настільки важливо. Можете коротко розповісти, чому ви були присутні на показі квартири?» Естель, «Я прийшла зі своїм чоловіком, Кнутом, але на показі його не було. Він паркував машину. Ми мали подивитися квартиру за дорученням нашої доньки». «Джим». «Ви помітили, що інші покупці якось незвичайно поводяться до того, як прийшов грабіжник?» Естель «Та ні, перед його появою я лише встигла поговорити з тими приємними жінками, які, ну, знаєте, які зі Стокгольма» Джим «Що то за жінки?» Естель «Ну, знаєте, зі Стокгольма» Джим «Ви так підморгуєте, ніби я повинен розуміти, про що мова». Естель. «Ру та Юла. У них буде дитина. Хоч вони обидві самі розумієте зі Стокгольма». «Джим. Ви маєте на увазі їхню гомосексуальність?» Естель. «У цьому немає нічого поганого». «Джим. Хіба я так сказав?» Естель. «Тепер це цілком нормально». Джим, звичайно, так і є. Я ж нічого не сказав. Естель, мені здається, це просто чудово, що тепер можна вільно любити. Джим, я б хотів наголосити, що цілком поділяю цю думку. Естель, ви знаєте, в часи моєї молодості це було щось нечуване, коли одружувались і мали дітей такі, як ці двоє, ну, самі розумієте. «Джим. Як ці двоє зі Стокгольма?» «Естель. Так, але що й казати, мені завжди подобався Стокгольм. Не можна забороняти людям жити так, як їм хочеться. Ви не думаєте, я сама не із Стокгольма? Що ви, я б ніколи, тобто, я маю на увазі, я щаслива в шлюбі, з кнутом, і задовольняюся тим, що звичайне?» Джим. Я вже й сам не розумію, про що це ми з вами говоримо. Розділ 33 Коли на вулиці завили перші сирени поліції, грабіжник кинувся на балкон і визирнув за порчні. Так в інтернеті з'явилися перші розмиті знімки озброєного чоловіка у масі. Зроблені на мобільні телефони. Поліція прибувала і прибувала. «От паскудство, чорт, от чорт!» – пробурмотів до себе грабіжник і забіг до квартири, де всі і далі лежали на підлозі. І тільки Юлія підвелася. «Я вже не можу лежати, мені треба в туалет. Чи ви хочете, щоб я справила нужду на підлогу?» – загрозливо зашепотіла Юлія. Хоча грабіжник навіть не встиг розтолити рота. «Ну, від цього мало що зміниться». Зауважила Зара, з огидою піднявши обличчя від підлоги. Ру, яка, здавалося, звикла до того, що її вичитують, навіть коли вона нічого не каже, сіла і підбадьорливо поплескала грабіжника по нозі. Не ображайтесь на цій юлині сварки. Розумієте, вона така знервована, бо в її кишках дитина влаштувала справжнє диско. Ру – це особистий простір. Заречала Юлія. У Юлії та Ру є особистий простір. Щоправда, лише Юлія знає його точні межі. «Але ж я розмовляю з грабіжником, а ти заявила, що мені не можна спілкуватися з іншими покупцями!» Захищалася Ру. «Насправді я не грабіжник!» Спробував заперечити той. Але Юлія його перебила. «Це не має значення, Ру, припини!» З усіма заводити дружбу. Я знаю, як це закінчується. Ці люди розповідають тобі історію свого життя. А тоді в тебе починаються докори сумління, коли треба торгуватися з ними за квартиру». «Це сталося лише один раз», – рявкнула їй у відповідь Ру. «Три», – загарчала Юлія, і шарпнула двері до туалету. Ру підвелась і махнула до грабіжника. Ніби перепрошуючи, «Юла каже, що я з тих, хто відмовляється їсти рибні палички, коли побачить шоу дельфінів!» Грабіжник із розумінням кивнув, «Мої доньки теж такі!» Ру всміхнулася, «У вас є доньки? Скільки їм років?» Грабіжник відповів надтріснутим голосом, «Шість і вісім!» Після цього Зара кашлянула і поцікавилась, Передаєте йому спадок сімейний бізнес? Чи як?» Грабіжник згірчено кліпнув і подивився на свій пістолет. «Я ж ніколи, я так ніколи не роблю. Я не злочинець». «Дуже на це сподіваюся, бо ви в цьому нічого не тямите, заявила Зара. «Чому ви весь час критикуєте?» – огрізнулась Данайру. «Я не критикую, я даю фідбек», – сказала Зара. «Можна подумати, ви дуже добре вмієте грабувати людей», – відповіла Йіру. «Але я не грабую людей. Я грабую банки», – докинув грабіжник. «То як би ви оцінили ваші успіхи за шкалою від одного до десяти?» – поцікавилась Зара. Грабіжник пригнічено зиркнув на неї. «На двійку, мабуть». «У вас взагалі є план, як звідси вибратись? Розпитувала Зара. «Ну чому ви такі вимогливі? Від критики ще ніхто не став кращим!» Розкритикувала Ру Зару. Зара прискіпливо водила по ній поглядом. «Це ви на власному досвіді знаєте? І як? Ви задоволені?» «Не вам мене вчити. І як?» Уже почала Ру, але грабіжник спробував їх заспокоїти. «Будь ласка, ви можете просто...» «У мене немає плану!» Я мушу подумати. Усе це не так мало бути. Що все це? – не зрозуміла Ру. Життя! – схлипнув грабіжник. Зара витягла з кишені телефон і заявила. А тепер ми зателефонуємо в поліцію, щоб був хоч який порядок. Ні, не треба! – попросив грабіжник. Зара закотила очі. Ну чого ви боїтеся? Думаєте, вони не знають, що ви тут? Треба принаймні зателефонувати їм і висунути вимоги, заплатити викуп. Неможливо, тут немає покриття, – повідомила Ру. Ми що, в гетто? – здивувалась Зара, трасючи телефоном, ніби це мало допомогти. Ру запхала руки в кишені сукні і забобоніла трохи сама до себе. узагалі то це може і добре. Бо я читала, що діти, які перебувають у середовищі, де відсутні пристрої з екранами, виростають розумнішими. Технології гальмують розвиток мозку. Зараз саркастично кивнула. Справді, а розкажіть-то мені щось про всіх тих нобелівських лауратів, які виросли в поселеннях Амішів? Я читала, є дослідження, що хвилі мобільних телефонів можуть викликати розвиток раку не відступала Ру. «А якщо виникне невідкладна ситуація, лишень уявіть собі, от ви сюди переїдете, а ваша дитина запхає собі в рот горіх, буде задихатися і помре. А все через те, що ви не змогли викликати швидку допомогу», сказала Зара. «Та що ви таке кажете? Звідки дитина візьме горіхи? Хтось може підкинути їх уночі в щелину для пошти». Та ви що, ненормальна? Але ж не я хочу, щоб моя дитина вдушилася на смерть. Їх перебила Юлія, яка зненацька знову стояла поруч. І чого ви знову завелись? Це вона почала. Я лише намагалася бути люб'язною. Це ж не те саме, що відмовлятися їсти рибні палички. Захищаючись, рикнула ру і показала пальцем Назару. Юлія застогнала і перевела Назару повний вибачення погляд. «Ру розповідала вам про зоопарк? Але ж ці дельфіни, вони навіть і не риба!» «Але ж до чого тут це? І чого ти не пішла в туалет?» – відрубала Ру. «Там зайнято», – сказала Юлія, стрепенувши плечима. Грабіжник почухав балаклаву, перерахував присутніх у кімнаті і заткнувся. Але ж на хвилиночку, як це зайнято? Та от так зайнято, повторила Юлія. Ніби з цього була якась користь. Грабіжник пішов і смикнув плямку до дверей туалету. Замкнено. Тут ця історія стала історією про кролика. Розділ 34. четвертий. Естель. Я мушу наголосити, що справді вважаю Стокгольм Надзвичайно приємним містом. І якщо, звісно, вам подобаються стокгольмці. І я вам скажу так, Кнут теж навряд чи має якісь упередження. Бо якось у наші молоді роки я прибиралася в його кабінеті. І в одній із шухляд знайшла цілу газету про Стокгольм. Джим. Дуже добре. Естель. Що ж я тоді так не думала? «Ми з кнутом навіть не злецьки так через це посварились?» «Джим, розумію. Отже, ви говорили з Ру та Юлією перед тим, як з'явився грабіжник». «Естель, вони мають птахів. Весь час сварились. Але це було так мило. А та інша пара, Рогер і Анна Лєна, теж сварились, але не так мило». «Джим, а через що сварились Рогер і Анна Лєна?» Естель. «Через кролика?» Джим. «Якого кролика?» Естель. «Ой, якщо чесно, це довга історія. Розумієте, вони ще сперечалися через ціну за квадратний метр». Рогер хвилювався, що всі піднімають ціну за метраж. Він сказав, що всі як і негідники із агентств нерухомості, з банків, а ще з Токгольмці, всі вони влаштовують маніпуляції на ринку нерухомості. Джим. Зачекайте. Він мав на увазі, що гомосексуальні люди маніпулюють ринком нерухомості? Естель. Гомосексуальні? А їм це навіщо? Ще ніколи не чула таких дурниць. Хто вам таке сказав? Джим. Ви сказали, що так роблять стокгольмці. Естель. Так, але то я мала на увазі стокгольмців. «А не тих зі Стокгольма». «Джим, а в чому різниця?» «Ну, одні – стокгольмці, а інші – із Стокгольма». «Джим, вибачте, але тепер я заплутався. Давайте запишемо все в хронологічному порядку». «Естель, так-так, звичайно, я зовсім не поспішаю». «Джим, перепрошую, але нам доведеться повернутися» до першого запитання. Естель. І про що ж ви запитували? Джим. Можливо, ви помітили, що інші покупці якось незвичайно поводяться? Естель. Зара була сумна, ані Лені не подобались зелені штори. Ару боялась, що гардероб виявиться за малим. Але то була ціла гардеробна кімната, як тепер кажуть. Я цього не знала, допоки не почула, що так говорить Юла Джим Ні, зачекайте, тут щось не так На кресленні немає гардеробної кімнати Естель Може вона там зовсім крихітна? Джим Але ж на кресленні мусить бути зображений масштаб Естель Справді? Джим На кресленні гардероб немає навіть половини квадратного метра Скажіть, будь ласка, а яка завбільшить ця гардеробна кімната? Естель. Навіть і не знаю, мені складно відповісти. Але Ру сказала, що хоче залишити її як хобі-кімнату. Розумієте, вона робить сир і вирощує квіти чи якісь рослини. Юла від цього не в захваті. Якось ру хотіла зробити шампанське. І, як виявилось, забризкала Юлену шухляду із трусиками. Що привело... До, за словами миру, капець якої сварки. Джим. Я перепрошую, але давайте зосередимось на розмірах того гардеробу. Естель. Юла весь час називала її гардеробною кімнатою. Джим. Там вистачить місця для схованки. Естель. Чиєї? Джим. Будь чиєї. Естель. Гадаю так? Це важливо? Джим. «Ні, напевно, ні. Але мій колега нагадував, щоб я уважно розпитав у всіх свідків про схованки, які можуть бути в квартирі. Ви хочете кави?» «Естель, о, з великим задоволенням. Від кави я не відмовлюсь». Розділ 35 Грабіжник подивився на двері до туалету, потім обвів поглядом заручників і запитав. «Ви думаєте, там хтось є?» Зара з неприхованим сарказмом відповіла на запитання запитанням. «А ви самі, як думаєте?» Грабіжник так швидко закліпав, ніби передавав сигнали азбукою Морзе. «То ви справді думаєте, що там хтось є?» «Цікаво, а ваші батьки часом не мали однакове прізвище, коли починали зустрічатись?» Вколола Зара. Тоді Ру розсердилась і криком заступилася за грабіжника. «Ну чому? Чому ви поводитесь, як справжнє стерво?» Юлія копнула ру по гомілці і гаркнула. «Ру, не лізь, куди не просять!» «Але ж це ти! Ти завжди кажеш, що ми будемо вчити нашу дитину, не мовчати на цькування! Я не дозволю їй так розмовляти з...» Запротестувала Ру. «З ким? З грабіжником? Ти вважаєш, що це цькування?» «Заради Бога!» «Хіба той, хто погрожує нам зброєю, може почуватись зацькованим?» – простогнала Юлія. «Але я не…» – почув було грабіжник. Але Юлія попереджувально підняла палець. «Знаєте що? Це все через вас. Тож стуліть рота!» Зара, яка розглядала Порошинки на своєму одязі із виразом такої огиди, ніби вона лежала в купі фекалій, прокоментувала. «Добре, що в малого буде хоча б одна мама, не комуністка!» Юлія крутнулась до дверей. «Ви теж! Століть рота!» Ізара замовкла, здивувавшись цьому навіть більше за інших. Тим часом Рогер обережно став, Допоміг піднятися Ані Лені, вона глянула йому в очі. І він уже й не знав, куди відвести погляд. Вони не звикли торкатися одне одного при світлі. Анна Лена почервоніла, Рогер відвернувся і заходився розгублено постукувати по стінах, вдаючи, ніби він зайнятий. Анна Лена не мала певності, що це потрібно, але Рогер казав, що йому треба переконатись, чим можна свердлити. Для Рогера свердління було важливою справою і так само важливо було знайти, яка стіна опорна, а яка – ні. Якщо знести опорну стіну, обвалиться весь дах. А зрозуміти це можна на звук, якщо постукати. Принаймні так робив Рогер, який на кожному показі знай собі стукав, стукав і стукав. Анна Лена часто думала, що в кожної людини бувають секунди, коли можна побачити, якою вона є насправді. Такі короткі миті, під час яких розкривається її душа. І для Рогера це були ті постукування, бо іноді, так швидко, що кожна людина на світі, крім Анни Лєни, не могла б це помітити. Рогер після стуку стугою дивився на стіну, ніби мала дитина. Ніби він сподівався, що одного дня хтось постукає йому у відповідь. Для Анни Лєни то були улюблені секунди споглядання Рогера. Стук-стук, стук-стук, стук. Раптом Рогер перервав своє стукання. Він почув розмову Ру, Юлії та Зари про замкнені двері до туалету. Рогерви аж задривенів хребет, коли він зрозумів, що могло статися найгірше, і там у середині, мабуть, ховається ще один покупець. Рогер негайно вирішив узяти ситуацію під свій контроль і рушив просто до замкнених дверей. Але тільки-но він підняв руку, щоб постукати, а Налена закричала: «Ні!» Рогер здивовано обернувся і подивився на дружину. Вона вся тремтіла і червоніла аж до кінжаків пальців. «Будь ласка, не відчиняй дверей!» – прошепотіла вона. Рогер ніколи не бачив її такою наляканою і навіть гадки не мав. У чому причина? Зара стояла поруч і дивилася то на Рогера, то на Ану Лену. А тоді, звісно ж, підійшла до дверей і постукала. Замить хтось постукав у відповідь. І тоді Анна залилася слізьми. Розділ 36. Допит свідка. Дата 30 грудня. Ім'я свідка – Рогер. Джек, ви добре почуваєтесь? Рогер. До чого це запитання? Джек. «Здається, у вас кров потекла з носа». Рогер. «Ну-ну, таке буває. А цей шарлатан, який себе лікарем називає, каже, що це стрес». «Ну йдітько з ним. Давайте, ставте свої запитання». Джек. «Ну що ж, добре. Отже, ви прийшли на показ квартири із вашою дружиною, Анною Лінною. Рогер. «Звідки вам це відомо?» Джек. «Так написано в моїх нотатках». Рогер, чому у ваших нотатках написано про мою дружину? Джек, ми проводимо допит усіх свідків. Рогер, у вас не може бути нотаток про мою дружину. Джек, заспокойтесь. Рогер, чорта з два, та я ж спокійний. Джек, з мого досвіду саме це і кажуть люди, які хвилюються. Рогер, я не збираюсь відповідати на запитання, які стосуються моєї дружини Джек Так, звісно, гаразд Але ви можете відповідати на запитання про злочинця? Рогер Я цього не знаю, поки не почує запитання Джек Почнемо з того, де, на вашу думку, він ховається Рогер Хто? Джек А ви як думаєте? Рогер Грабіжник? «Джек, ні, волі!» «Рогер, а це хто?» «Джек, ви не знаєте? О, та це ж назва однієї старої дитячої книжки! Де волі?» «Це був сарказм, не зважайте!» «Рогер, у мене немає ніяких причин читати дитячі книжечки!» «Джек, вибачте, то чи можете ви сказати, де, на вашу думку, ховається злочинець?» «Рогер, «А звідки мені знати?» «Джек, сподіваюся, ви пробачите мені це запитання. Але ми маємо вагомий підстав вважати, що злочинець і далі перебуває у квартирі. Я думаю, ви могли б допомогти нам. Бо ваша дружина розповідала, що ви ретельно вивчаєте квартиру перед кожним показом, перевіряєте заміри на кресленнях плану». Рогер. «Не можна довіряти агентам, щоб їм добре було». «Серед них є такі, що не змогли б виміряти лінійку іншою лінійкою». «Джек, саме це я і маю на увазі. Чи не було чогось особливого в цій квартирі?» «Рогер, було. Агентка виявилась геть дурнуватою». «Джек, чому?» «Рогер, на кресленні бракувало цілого метра між стінами». «Джек, ви серйозно? Між якими стінами?» Можете показати це на кресленні? Рогер, ось тут. Якщо постукати, чути, що в стіні порожнина. Джек, але чому? Рогер, можливо тому, що та квартира і сусідня із нею колись були одним великим помешканням. Тоді люди в місті були багатшими, а квартири дешевшими. Зараз на ринку тільки й роблять, що влаштовують маніпуляції, щоб надурити простих людей. У всьому винні агенти. І банки. І стокгольмці. Піднімають ціни і не спускають. Якого біса ви закотили очі? Джек. Вибачте, я не хочу втручатись. Але хіба ви з дружиною в останні роки не займаєтесь купівлею та продажем квартир? Це теж піднімає ціну. Хіба ні? Рогер. То що, тепер не гарно заробляти гроші? Джек. «Я цього не казав». «Рогер. Я вмію домовлятись. І нічого злочину у цьому немає. Затямте собі». «Джек. Ні-ні, звісно ж ні». «Рогер. У будь-якому разі я вважаю, що вмію домовлятись». «Джек. Я вас не зовсім розумію». «Рогер. Я був інженером. До того як піти на пенсію». «Про це у вас написано?» «Джек. Що?» Ні. Рогер. То це справи не стосується. Ви так вважаєте. Ціле життя я працював, але для цієї інформації не знайшлося місця у ваших нотатках. А вам відомо, що відбувалося за останні роки? Джек. Ні. Рогер. Суцільний обман. Вона теж така. Джек. Ваша дружина? Рогер. Ні. Волі. «Джек, перепрошую. Рогер, думали, що тільки ви, шмаркачі, знаєте, що таке сарказм?» Розділ 37 Юлія кинулась до дверей туалету, простягнула до грабіжника руку і висунула вимогу. «Дайте мені пістолет!» «Ні, ні за що! Що ви збираєтесь робити?» хитнувся грабіжник і сховав пістолет під куртку, ніби то була кишеня. А грабіжника щойно запитали, чи він його не бачив. «Я вагітна, і мені треба в туалет. Дайте мені пістолет, я прострелю замок», – повторила Юлія. «Ні», – заскигли грабіжник. Юлія махнула рукою. «Тоді самі це зробіть, просто простреліть замок». «Я не хочу», – в Юлії загрозливо звузились очі. «Що не хочете?» «Ви тримаєте нас усіх у заручниках? Поліція за дверима? А в туалеті хтось зачинився? Звідки нам знати, хто це? Вам треба вимагати поваги до себе. Як іще ви станете успішним грабіжником? Не можна дозволяти людям увесь час вказувати вам, що робити». «Ну, саме ви вказуєте мені, що робити», – спробував пояснити грабіжник. Але Юлія його перервала і гаркнула. «Швидко простреліть замок! Кому сказано?» Після такого грабіжник якусь мить ніби і справді збирався послухати її, але не встиг. Бо почулося тихе клацання, а тоді клямка дверей повільно опустилася вниз, і середини хтось загукав. «Не стріляйте! Не стріляйте, будь ласка!» З туалету вийшов чоловік у костюмі кролика. Або, якщо бути прискіпливим, не зовсім у костюмі. З костюму в нього виявилась лише короляча голова. А так той чоловік мав на собі тільки шкарпетки і труси. Йому було за 50. І, кажучи дипломатично, його структура не вигравала від такої незначної кількості одягу відносно об'єму голого тіла. «Не стріляйте, будь ласка, я тільки виконую свою роботу». Піднявши руки, заголосив чоловік з середини кролячої голови. І всі почули стокгольмський акцент. Як виявилось, він і справді був із Стокгольма. Тобто він народився у Стокгольмі, а не був стокгольмцем. Як казали Джиммі Джек, коли мали на увазі, що хтось ідіот. Це не означає, що той чоловік не міг також бути ідіотом. Усе-таки ми живемо у вільній країні. Чоловік не був стокгольмцем і в тому значенні, яке мала на увазі Астель, говорячи про певний тип сімейних стосунків, хоч насправді в цьому нічого поганого і не було. А якби й виявилось, що він із тих стокгольмців, то жодному разі його б не осуджували. Той чоловік був цілком звичайним стокгольмцем, який тепер нажахано кричав із середини кролячої голови. «Анну Ліну, скажи їм, щоб не стріляли в мене!» Усі замовкли, а особливо затих Рогер. Він витріщився на Анну Ліну, яка дивилась на кролика і плакала, тарабанячи пальцями по стегнах і уникаючи здивованого погляду Рогера. Вона вже й не пам'ятала, коли востаннє дивувала свого чоловіка. Бо який сенс дивувати, коли ви вже так давно в шлюбі? Сенс у тому, щоб знайти в житті щось одне – Одну людину, на яку можна покластись із повною певністю. Аж починаєш це приймати як належне. І саме в цю мить світ Рогера було зруйновано. Анна Лєна знала це напевно. Охоплена відчаєм, вона прошепотіла. «Не треба його чіпати. Це Ленард. «Ви з ним знайомі?» – захрипів Рогер. Анна Лена безнадійно кивнула. «Так, але Рогере...» Це не те, що ти подумав. Він? То він? Рогер насилу зумів промовити ці неможливі для нього слова, то він іще один покупець? А Наліна ніяк не могла здобутись на відповідь. І тоді Рогер крутнувся і з таким рвінням кинувся до дверей туалету, що і Юлі, і Ру зараз завбачливо відскочила. Довелося, що сили стримувати його, щоб він не задушив кролика. «Чому моя дружина плаче? Хто ви? Ще один покупець?» «Відповідайте! Негайно!» – заривів Рогер. Негайної відповіді він не отримав. І від цього прикро стало навіть Ані Ліні. На роботі Рогера завжди цінували і поважали. Навіть керівництво дослухалось до нього. Рогер не вийшов на пенсію. Це пенсія зненацька спіткала його». Перші кілька місяців він їздив повз офіс, і іноді навіть кілька разів на день. У глибині душі, сподіваючись, що там не зможуть без нього обійтись. А виявилось, що все гаразд. На його місце нескладно було знайти іншого працівника. Він повертався додому, а підприємство продовжувало існувати. Це усвідомлення тягарем звалилося на плечі Рогера. Він навіть став повільніше рухатись. «Відповідайте!» – напосівся Рогер на кролика. Але той саме був зайнятий, бо намагався позбутися кролячої голови, яка ніяк не знімалась. Краплинки поту викликали асоціацію з огидною версією гри у пінбол. Нервово стрибали по висках на його голій спині, а труси сповзли на бік. Грабіжник оніміло стояв поруч через що Зара, вочевидь, відчула, що настав час для зворотнього зв'язку і шторхнула грабіжника. «І ви що, нічого не збираєтесь робити?» «А що, наприклад?» – здивувався грабіжник. «Візьміть на себе командування! Що ж ви за злочинець такий?» – здивувалася Зара. «Я не злочинець, а грабіжник банку!» – за них грабіжник. «І велика вам із того радість?» «Будь ласка, припиніть мене пиляти!» Ет, та підстрельте вже хоч кролика, щоб навести хоч якийсь порядок! Щоб вас стали поважати, достатньо просто вистрілити йому в ногу!» «Ні, ні, не стріляйте!» – закричав кролик. «Припиніть мені наказувати!» – попросив грабіжник. «Він може бути з поліції!» – припустила Зара. «Я все одно не хочу!» «Тоді дайте мені пістолет!» «Ні!» Зара байдуже обернулася до кролика. «Хто ви? Ви коп?» «Відповідайте, бо будемо стріляти!» «Але ж я, я, я стріляю! Тобто я не стріляю!» Запротестував грабіжник. Зара поблажливо поплескала грабіжника по руці. «Угу, так-так, звісно-звісно, звичайно!» Грабіжник розчаровано тупнув по підлозі. «Мене ніхто не слухає! Ви найгірші заручники!» «Будь ласка, не стріляйте! У мене застрягла голова!» – заволав Ленард Середини кролячої голови, а тоді додав. «Анна Лєна, все може пояснити! Ми, я, ми з нею!» Рогерові забракло повітря. Він знову обернувся до Анни лени Та ще й так повільно, що наскільки вона пригадувала, такого не було відтоді, як вона на початку дев'яностих – Переплутала відеокасету і записала серіал. Випадково при цьому старший дуже важливий документальний фільм про антилоп. Ні тоді, ні зараз Рогер не знаходив слів для такої зради. Вони з Аною Ліною не належали до таких людей, яким легко висловлюватись. Ана Лена, мабуть, думала, що розмовляти їм стане простіше, коли в них будуть діти. Але вийшло навпаки. За час батьківства бувають кілька таких років, коли на почуття дітей витрачається весь кисень у сім'ї. До того ж із таким емоційним зусиллям, що деякі дорослі роками не встають висловити власні почуття. І якщо довго не мають змоги говорити про себе, то взагалі забувають, як це робиться. Любов Рогера до Анеліни виявлялася в іншому – у малих справах. Він щодня перевіряв гвинти і петлі з зеркальних дверця до шавки у ванні-кімнаті, щоб шавка завжди відчинялась і зачинялася без жодних труднощів. Щоразу, коли Анна Лена відчиняла свою шавку у ванній кімнаті їй це вдавалося без зусиль. І Рогер це знав. В останні роки Анна Лена зацікавилась дизайном інтер'єрів і прочитала в одній книжці, що кожен дизайнер інтер'єру – на кожному об'єкті потребує мати якір. Щось непорушне і чітке, що все втримує на місці, що бере початок весь інтер'єр, розходячись дедалі ширшими колами. Для Анни Ліни якорем була шавка у ванній кімнаті Рогер це знав, бо розумів цінність нерухомих предметів, таких як опорні стіни. Їх не можна пристосовувати під себе – а самому треба пристосуватися під них. І коли вони виїжджали із квартири, Рогер завжди розкручував шафку, званої, в останній момент. А на новій квартирі першу її прикручував. Ось як він любив свою дружину. Але тепер вона стоїть перед ним, приховуючи стільки несподіванок, і зізнається. «Це Ленарт. Я з ним, ну, ми у нас люби йти». «Ти, любий, не мав про це довідатись!» «Мовчанка! Це зрада!» «То ви двоє, ти, у вас, то ви в мене за спиною!» Ледве спромігся промовити Рогер. «Це не те, що ти подумав!» – не поступалася Анна Лєна. «Зовсім не те!» – запевняв кролик. «Абсолютно!» – додала Анна Лєна. «Ну, можливо, щось із того, що ви подумали, правда!» «Але це залежить від того, що ви подумали», – зізнався кролик. «Мовчи вже, Ленарте!» – гримнула Ана Лєна. «Просто скажи йому правду», – попросив кролик. Ана Лєна потягнула носом повітря і заплющила очі. «Ленарте, він просто…» «Ми познайомились в інтернеті, ми зовсім не хотіли, щоб Рогере просто так сталося!» Рогер безпомічно звісив в руки. Та врешті повернувся до грабіжника, показав на кролика і прошепотів. «Скільки вам заплатити, щоб ви його застрелили?» «Припиніть уже наказувати мені стріляти в людей!» – заскигли грабіжник. «Ми можемо влаштувати все так, ніби то був нещасний випадок», – запевняв Рогер. Анна Лєна Овічої ступила кілька кроків до Рогера і спробувала торкнутися його долоні. Будь ласка, рогере, любий, заспокойся. Але в рогера були інші плани. Витягнувши руку на всю довжину, він показав на кролика і запевнив його. Тобі кінець, ти чуєш? От побачиш тобі кінець. Аналєна запанікувала і, щоб привернути чоловіку увагу, вигукнула єдине, що спало їй на думку. Рогере, зупинись. Якщо тут хтось помре, квартира стане місцем убивства, і тоді можуть підвищити ціну за квадратний метр. Людям подобаються такі історії. Після цього Рогер замер. Його кулаки тремтіли, але він глибоко вдихнув і трохи отямився. Ціна квадратного метра мала свою ціну. Його плечі опустились, а тоді і весь Рогер поник ззовні і всередині. Потупивши погляд, він прошепотів. «І довго це триває у тебе з цим довбаним кроликом?» «Рік», – сказала Ана Лєна. «Рік?» «Будь ласка, Рогере, я зробила це заради тебе!» У Рогера від і розгубленості задрижали щоки. Він беззвучно ворушив губами, але почуття залишалися невисловленими. Чоловік із головою кролика сприйняв це як нагоду пояснити, як усе було насправді. І почав він у такому тоні, який може бути в чоловіка середнього віку, з широким, як двері, стогогольмським акцентом. «Слухай, Рогі, можна тебе так називати? Тобі не варто через це засмучуватись». «Розумієш, жінки часто звертаються до мене, бо я готовий зробити те, на що, мабуть, не погоджуються їхні чоловіки». Рогер наморщив не лише чоло, а й всю голову. «І що це, наприклад? Які там у вас були справи?» «Ділові. За угодою. Я ж професіонал», – зауважив кролик. «Професіонал? Ганолєно, ти йому ще й платила за те, що він із тобою спав?» – вигукнув Рогер. В Анне Лєне аж очі полізли на лоба. «Ти здур'ю?» – зашепотіла вона. Кролик підійшов до Рогера, щоб пояснити, що той не так зрозумів. «Ні-ні, я професіонал не в тій сфері, я ні з ким не сплю, принаймні не в час роботи. Я руйнівник показів, професійний руйнівник показів, ось моя візитна картка». Кролик дубовій шкарпетки візитівку. На ній було написано Ленард без кордонів. Тобто Ленард без кордонів. Тов, щоб підкреслити, що бізнес у нього серйозний. А на Лена закусила губу і повторила так, Ленард мені допоміг, допоміг нам. Що за чортівня. вигукнув Рогер. Кролик гордо кивнув. Ну ну, рогі! Часом я буваю сусідом-алкоголіком. Часом просто орендую квартиру на тією, де відбувається огляд. І вмикаю еротичні фільми на найбільшу гучність. А ось цей – мій найдорожчий пакет. Він показав на себе, на високі шкарпетки аж до трусів, голе тіло і кролячу голову, яку він не міг зняти. А тоді почав свою презентацію. Перед вами кролик-серун. Преміум пакет. Якщо ви його замовляєте, я перед оглядом прокрадаюся до квартири і ховаюся в туалеті. А потім, коли інші покупці відчиняють двері, то бачать, як дорослий голий чоловік із кролячою головою какає на унітаз. Людям від такого важко оговтатись. Понищену підлогу чи порвані шпалери після переїзду можна відремонтувати і забути про них. Правда ж? Це вам не кролик, сирун. Кролик демонстративно постукав по скронях кролячої голови. Таке з голови не викинеш, і в тій квартирі жити не захочеться. Усі присутні, дивлячись на кролика, цілком з ним погоджувались. А на Лєна простягнула руку до рогера, але він відсахнувся, ніби ошпарений. Вона захлипала. Рогере, будь ласка. Ти пам'ятаєш, як минулого року ми дивилися квартиру у червоній будівлі кінця століття із недавно зміненим трубопроводом, коли там зненацька з'явився п'яний сусід і почав кидати на покупців спагетті із м'ясним соусом? Рогер обережно засупів, аж заслинив губи. «Так, звичайно, ми купили ту квартиру за ціною на 325 тисяч меншою», «Від ринкової вартості!» Кролик задоволено кивнув. «Я себе не розхвалюю, але сусід, який кидається спагеті, один із моїх найпопулярніших персонажів!» Рогер витріщився на Ану Лену. «Ти хочеш сказати?» «Що? Але ж, але ж мої переговори з агентом! Моя тактика!» Ана Лена не могла підвести на нього погляд. «Ти так засмучуєшся!» «Коли не вдається домовитись, я хотіла, щоб ти переміг». Вона не сказала всієї правди, що тепер прагнула мати дім, що хотіла покінчити із цим, що їй хотілося хоча б іноді ходити в кіно і дивитися там художній фільм, а не чергову документалку по телевізору. Що вона не хотіла бути акулою. Але Анна Лена боялась, що така зрада виявиться непосильною для Рогера, «Скільки разів?» – натріснутим голосом прошепотів Рогер. «Три», – збрехала Анна лена «Насправді шість. Я пам'ятаю адреси. Спочатку це було?» – виправив її кролик. «Помовчу же, Ленарте!» – схлипнула Анна Лєна. Ленар слухняно кивнув і знову заходився смикати і тягнути кролячу голову. Він довго з нею вовтузився, а тоді радісно вигукнув. Тепер, здається, вдалося. А Рогер увесь цей час дивився в підлогу, що сили підгибаючи пальці в зуті. Бо він був із тих, у кого почуття тримаються стоп. Він рушив широким півколом до балконних дверей і ненароком гримнувся пальцем о Плінтус. Аж вилаявся тихо-тихесенько. І через цього клятого Плінтуса, і через склятого кролика. Ти довбаний «Довба-довбаний!» – бурмотів він. Ніби шукав найгіршу образу, яку міг придумати, і нарешті згадав. «Ах ти довбаний стокгольмець!» Пальці на ногах боліли так сильно, як і серце. Тому Рогер стиснув кулаки і підвів погляд. А тоді метнувся через квартиру так швидко, що ніхто не встиг його зупинити і вдарив кролика». З усією любов'ю, з усієї сили одним ударом. Кролик повалився на порозі до ваної. На щастя, Рогеровий кулак суттєво пом'якшила кроляча голова. А м'якість інших частин Ленартового тіла, зрештою за щільністю він нагадував помпух, узяла на себе удар об підлогу. Ленард розплющив очі і втупився в стелю. А над ним уже схилилася Юлія. «Ви живі?» – запитала вона. «Голова знову застрягла», – відповів він. «Вам боляче?» «Наче ні». «Добре, гаразд, тоді піднімайтесь. Мені треба. В туалет». Королик вибачливо заскиглив і почав виповзати із ваної. Дорогою він подав Юлії свою візитну картку і так завзято закивав до її живота, аж кролячі вуха затулили йому очі. А ще я влаштовую дитячі свята для тих, хто не любить своїх дітей. Юлія зачинила двері, але картку зберегла. Усі нормальні батьки так би зробили. Анна Лєна подивилась на Рогера, але він не хотів навіть глянути на неї. У нього з носа крапала кров. Лікар сказав Анні Лєні, що це така реакція на стрес. Після того, як Рогеру поставили діагноз – Професійне вигорання. «У тебе кров потекла. Я принесу носовички», – прошепотіла Анна Лєна. Але Рогер витерся рукавом сорочки. «До дідька. Я просто трохи втомився». Він різко вийшов у коридор, просто через те, що не міг перебувати у кімнаті, і тому проклинав останніми словами відкрити планування. Анна Лєна хотіла вийти за ним, але розуміла – що йому треба побути на відстані. Тому розвернулась і зайшла до гардеробної. Бо та розташовувалась найдалі від Рогера. Там вона сіла на маленький табурет і вже не стримувала емоції. Тому навіть і не помітила, що повіяло холодом, ні без вікна. Хіба так буває всередині гардеробної? А у квартирі стояв грабіжник оточений стокгольмцями як у переносному, так і в прямому сенсі. Попри все, Стокгольм для таких чоловіків, як Рогер, і для більшості з нас. Це щось значно більше, ніж локація. Слово «стокгольмці» символізує всіх надокучливих людей, які ніяк не дадуть нам щасливо жити. Тих, хто вважає себе кращими за нас. Директорів банків, які відмовляють нам у позиці. Психологів, які ставлять стільки запитань, коли нам просто потрібне снодійне. Старих дядьків, які можуть вихопити нам з-під носа квартиру. І кроликів, які відбивають у нас дружин. Усі, хто нас не бачить, не розуміє, байдуже до нас ставиться. Усі ми маємо своїх стокгольмців. І навіть стокгольмці мають власних стокгольмців. Для них це ті, хто живе у Нью-Йорку. Або політики в Брюсселі, або ще якісь паскуди з інших міст, де люди вважають себе кращими за стокгольмців. Кожен, хто того дня опинився у квартирі, мав свої комплекси, своїх демонів і тривогу. Рогер почувався зраненим, а Налена тужила за домом. Ленард не міг зняти кролячу голову. Юлія втомилась. Ру хвилювалась. А Зарі було боляче. А Естель? Ну, про Естель ніхто насправді нічого і не знав. І, можливо, навіть не знала вона сама. Часом слово «стокгольмець» може бути компліментом, як мрія про щось більше, про місце, де ми можемо стати іншими, як щось, чого ми прагнемо, але не наважуємось втілити. Всі в цій квартирі, Вели боротьбу із власними історіями. Вибачте мене, раптом порушив тишу грабіжник. Здавалося, що його ніхто не почув, але це не так. Через тонкі стіни і те довбане відкрите планування його слова чути було навіть у гардеробній, у коридорі та за дверима туалету. Можливо, присутні тут люди мали не так багато спільного. Але всі вони знали, що значить зробити помилку. «Вибачте», – повторив грабіжник іще тихіше. І хоч ніхто йому не відповів, з цього все і почалось. Історія про те, як грабіжник зумів утекти із квартири. Грабіжнику достатньо було сказати тільки це слово, бо кожен із тих, хто його почув, знав когось, кому треба було пробачити. Бо Стокгольмським також може бути і синдром. Розділ 38 ДЖЕК. Що ж, окей, а тепер можемо зосередитись на моїх запитаннях. РОГЕР. Значить, довбаний кролик. Такі, як він, влаштовують маніпуляції на ринку, банки, агенти із нерухомості та довбані кролики. Усі маніпулюють. Усе це фейк. «Джек, ви зараз про Леннарта? Він є в моєму списку свідків, але на виході з квартири на ньому не було кролячої голови. А що ви маєте на увазі, коли кажете про фейк?» «Рогер, усе, увесь світ фейк. Навіть на моїй роботі влаштовували фейки!» «Джек, я запитував про показ квартири!» «Рогер, ну так, так, ну звісно!» «Я захворів на роботі. Але для вас це, звичайно, взагалі не має значення. У цьому клятому споживчому суспільстві люди стали взаємодіяти. Хіба не так?» «Джек, ні. Що ви? Я не це мав на увазі!» «Рогер, а це й не до тепа. Лікарем його навіть і не назвеш. Сказав, що мене «вигорання». «Та яке до дідька вигорання? Я просто трохи втомився!» Але ж усім раптом заманулося шкодувати мене. Шеф навіть мав зі мною розмову про атмосферу на роботі. Я хотів працювати, хіба ж не зрозуміло. І я ж чоловік, але весь останній рік вони лише вигадували мені завдання або проекти, яких навіть не існувало. З мене не було ніякої користі, вони шкодували мене і не думали що я все розумію. Але я таки розумів. І я ж чоловік. Вам це ясно? Джек. Цілком. Рогер. Чоловік хоче, щоб йому дивилися в очі і казали правду, коли він уже нікому не потрібен. Але вони мене обдурювали. А тепер Анна Лєна взялася за те саме. Що ж це виходить? Я ніколи не мів вести переговорів, якщо весь час з'являвся цей довбаний кролик. Джек, розумію. Рогер, та що такий шмаркач може зрозуміти? Джек, я розумію, що вас зачепили заживе. Рогер, а знаєте, що сталося із підприємством після того, як я пішов? Джек, ні. Рогер, нічого. Не сталося абсолютно нічого. Усе було як завжди. Джек, мені шкода. Рогер, щось не дуже віриться. Джек, можете розказати більше про той простір між стінами? Покажіть його ще раз на рисунку, наскільки він великий. Там міг би стати дорослий чоловік. Рогер, ось тут, щонайменше метр. Коли попередні помешкання розділили на дві окремі квартири, тоді, напевно, звели додаткову стіну. Замість того, щоб зробити ширшою вже наявно. Джек. А чому? Рогер. Тому що дурні останні. Джек. Тобто між стінами залишили простір? Рогер. Так. Джек. То ви хочете сказати, що цей злочинець зайшов у стіну? Рогер. «Не жартуйте так!» «Джек, зачекайте тут!» «Рогер, куди це ви?» «Джек, я мушу поговорити з колегою».